Tér idő a tudomány világa a Kossuth rádióban. Köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofonnál Lukácsi Béla. A mai műsorban, sorozatunk befejezéseként a tudomány, illetve a tudósok humoráról lesz szó. Hát nem ígérhetem, hogy a témáról teljes képet kapnak majd, mert valami egészen elképesztő, hogy ebben a műfajban mennyi minden létezik. Ha csak az internetre beüti az ember a kulcsszavakat, ezrével jönnek a találatok. És akkor még nem beszéltünk a könyvekről, a kifejezetten ilyen profilú folyóiratokról, egyetemi lapokról. Egy szóval van miből válogatni, de kell is válogatni. A tudományos humor egy részét eleve csak a beavatottak értik. Hanem, ha szabad mindjárt egy személyes élményemet elmondani, én mióta elolvastam Leon Lederman Nobel-díjas fizikus könyvét, az Isteni Atomot, azóta, ha nyilvános illemhelyen vagyok valahol, és készszárítót látok, akkor némi belső mosoly kíséretében mindig eszembe jut a világ mindenség. Kedvenc szemléltető diaképemen, egy fehér hálóinkbe öltözött glóriás személy látható, a Világegyetem Gépezete feliratú szerkezet előtt. A szerkezetből kiáll húsz fogantyú, mind egy-egy szám beállítására. Mellettük pedig egy gomb a következő felirattal. Nyomja meg, ha teremteni akar. Az ötletet attól a diáktól loptam, aki a WC készszárítóján lévő gomb mellé odaírta. Nyomja meg, ha üzenetet akar kapni a dékántól. Az ábra mélyebb értelme az, hogy a világegyetem működése nagyjából húsz számtól, azaz húsz fizikai paramétertől függ. Közülük 12 a kvarkok és a leptonok tömegét adja meg, három az erők intenzitását. Ha az említett húsz számot a teremtő beállította, nyugodtan megnyomhatja a start gombot, minden más paraméter értéke beáll magától. A kettő hatvány kitevő, Newton fordított négyzetes előképletében épp úgy, mint a proton tömege, a hidrogén atom sugara, a H2O molekula és a DNS-2 spiráljának szerkezete, a vízfagyáspontja, vagy Albánia nemzeti öszterméke 1993-ban. Léderman könyve végig ilyen. Itt a humor bár elemi erejű, de mégse öncél, hanem tudatosan választott eszköz a jobb megértést szolgálja. De ez a tudomány humorának csak az egyik alfaja. Egy másik alfaja, és talán ez a leginkább ismert mennyiségében is a legnagyobb, az anekdoták megtörtént esetek. Itt a középpontban a tudós áll, akivel megtörtént az eset, illetve akitől származik valami szellemes vicces mondás. Hát az egyik ilyen sokat emlegetett történet korányi belgyógyász professzorról szól, bár olyan mértékben lett része a folklórnak, hogy több emberhez is kapcsolják. Nos, aki egyszer a hallgatóinak a cukorbajról tartott előadást, és azt mondta, hogy az ilyen betegek vizeletében cukor van és aztán megjegyezte, hogy a jó orvosnak két nagyon fontos tulajdonsága biztosan van. Az egyik az, hogy nem undorodik semmitől, a másik pedig az, hogy jó megfigyelő. És ezután bedugta ujját a vizeletbe, majd lenyalta, és megkérte a hallgatókat, hogy szépen sorban csinálják utána. Ez meg is történt, és akkor a professzor úr megdicsérte őket, hogy le tudták győzni az undorukat, de mindjárt le is tolta őket, hogy rossz megfigyelők, mert hogy ő a mutató újját mártotta be, de a gyűrűs újját nyalta le. Ezt a történetet évekkel ezelőtt egy cikkében Bek Mihály akadémikus is idézte, aki egyébként mostanában dolgozik egy könyvön is, amelyik a tudomány humoráról szól. Külön műfaj a tudományos ugratás, felültetés angolul a hoax, azonban egy nagyon veszélyes műfaj, mert aki nem csak otthon a területen, az komolyan. Úgy gondolja, úgy van is ebből, hát nagyon kellemetlen dolgok vannak, hadd mondjam, hogy két évtizeddel ezelőtt körülbelül két amerikai diák írt arról, hogy a dihidrogén-monoxid a h o H az milyen rendkívül veszélyes anyag, és leírták, hogy hányan halnak meg a HOH fogyasztása következtében szinten mindenki. Szörnyű képet festettek arról, hogy milyen veszélyes a dihidrogén-monoxid, Csak ez, az emberek nem jönnek rá, hogy ez a H2O, ez a víz, és komolyan veszik, és el sem mosolyan nyíltanak rajta, mert nem látják benne a humort. Tehát a tudományos humorral kapcsolatban a legnagyobb probléma az, hogy valamelyes otthon kell lenni egyrészt, másrészt pedig a felültetés az sokszor ellenkező hatást vált ki, mint amit egyszerűen el akarnak érni, hogy elgondolkoztatni, ut utána meg megnevetetni, mert lehetséges, hogy Túlságosan komolyan veszik ezt. Közvéleménykutatást tartottak, és az amerikai egyetemi hallgatók, nem vegyészek, de természettudományjal foglalkozók jelentős rész elhitte. Ez a borzasztó. Francis Crick, aki hát egy egészen kivételes, zseniális ember volt. Hát a kettő nem, spirálnak a kettő ugye spirál, az egyik. Igen. írt egy cikket Orgellel, egy másik kiváló angol kémikussal együtt, az Icarus színű folyamatban, ebben az hogy az élet nem a Földön keletkezett, hanem a spórákat egy idegen civilizáció küldte tudatosan, mert már végül érezték, hogy még egy-két tízezer vagy százer évig van csak, és hogy fönmaradjanak, hát elküldték a spórákat ide a Földre, ott látták, hogy itt jó helyen lesz, és néhány millió vagy milliárd év múlva ugye megjelnek az emberek, ugye az ő utódaik. És... Ezt komolyan is vették. Bizonyíték van rá, Orgel készült interjú, amiben kifejtő, hogy ezt a maguk szórakoztatására írták, de annyira meg volt szorítva már Krik, hogy egy egész könyvet írt a páspermia elméletről, amit persze nem vett komolyan nevetett rajta, és főleg azon nevetett, hogy ezt mások elfogadják, hogy ez így van. Hogy a most következő számot, amelyben az ugratás, a szatíra, a paródia mind együtt van, végül is melyik kategóriába kell sorolni, azt nem is tudom. Az is lehet, hogy új műfaj. Amikor tavaly április 1-én az egyik műsorunkban elhangzott, akkor utána több telefont is kaptunk, és a kicsit bizonytalan hangú hallgatók azt kérdezték, köztük még újságíró kolléga is volt, hogy ki és milyen kutatásokról beszél és hol dolgozik. Hiszen végül is a tudomány oly sok hihetetlen dolgot produkált már pedig az április elsajje adhatott volna némi eligazítást. Nos, a főszerepben Duda Ernő a Szegedi Egyetem biokémikus professzora, akit megformál egy bizonyos Masladamaznd Gubu, a Köri Szigetek Állami Genetikai Intézetének kutatója. A világon ott sikerült ugyanis először embert klónozni. Közre működik Gimes Júlia. Nem szabad lebecsülni. Nagyon sok jól képzett tudós Oxfordban, Cambridgeben, Bostonban végzett tudós dolgozik országunkban. Én végeztem Pesti egyetem. Ez egy nagy tím eredménye. A Guyne Kaladzi vezető volt, Dr. Full, Angliából, és mi vezettük a klónozási embriológiai részét. Köz tudottan használni nagyon sok tenyésztett, őssejtek, stemcells cells, erre célra, és in vitro fertilization. Mesterséges megter... külső megtermékenyítés. Lombik baby. Lombik baby. Ebben az esetben használtuk sejtmagját országunk nagy vezérének, és ültettük bele az embryonális őssejtekbe. És így csináltuk sok-sok kis embrió, Ő akart nagy számú utódot létrehozni az ő kivételes genetikai adottságaival. A legnagyobb probléma az, hogy ember születik anyámékből. Honnan vegyünk anyámék? Borzasztó nehéz probléma, mert... Anya szül, csak a férjétől gyereket. Nő szül, csak férjétől gyereket. És itt jött tulajdonképpen a nagy biológiai ötlet, hogy nem kell feltétlen nőnek lenni anyának, lehet férfi anya. Ez nem újdonság, van méhen kívüli terhesség, nőknél is lehetne csinálni, férfin is. Tehát a elit alakulatok, de szánt hadosztály ajánlkozott anyának. Ezt azért nem mondja komolyan. De, hogy ne. Hát pontosan ebben rejlik a, a, az újdonság. Férfinál nem okoz problémát. Neki nincs férje. És a biológiai megoldás jelentett problémát de dr. Full jött országunkba, és mondta, hogy megoldható, mert anatómiája az embernek és kecskének közel van egymáshoz, és kecske anyaméhet lehet ültetni férfiba. Beültették az embriókat, a férfi a kecskéből kapott anyaméhéből, és azok, mintha mi sem történt volna, kihorták a terhességeket? Előfordult néhány spontán vetélés, harmadik hónapig, de utána eseménytelenül fejlődött embrió teljesen normálisan. A férfiak hormonrendszere egész más, mint a nőké. Hogyan lehetett a terhességet fenntartani, a gyerek fejlődését hormonálisan biztosítani? Hát ezt természetesen hormonkezeléssel lehetett biztosítani. Meg kell mondjam, hogy nagyon jól látja a férfi hormonháztartás hatása, befolyásolta a gyermek, és megszületett gyermek nagyon szőrös. Mit jelent az, hogy nagyon mennyire? Hát mint kis kecske, sötét szőre van neki, de reméljük ezt később el fogja hullájtani. Amikor Amerikából, Angliából lehetett hallani mindenféle klónozási kísérletek eredményeit, akkor azt mondták, hogy egyfelől több száz kísérletből született egy egészséges állat, mert az oda vezető úton nagyon sok katasztrófa történt, nagyon sok vetélés, és ha megszületett az állat, akkor is a többségük torszülött volt. Most itt önöknek mennyire kellett ezzel a problémával számolni? É, nem, nem vannak torszülöttek. Van fiúknak kis patája, hátsó lában, nem öt ujja van, van neki patája, ez valószínűleg anyai hatás. Gondoljuk, hogy ki fogja nőni, de egészségesek. Hát egyenlőre 14 született meg, és van 400 terhes gárdistánk. <tos> Van egy évről évre visszatérő, hivatalosan is humorosnak minősített esemény az úgynevezett IG Nobel-díjak átadása. Ezt szokták bolond Nobel-díjnak is mondani. A Harvard Egyetemen adják át, mégpedig azoknak a kutatóknak, akik nem viccből, hanem teljesen komolyan valami olyan kutatást végeztek, és arról szabályos, tudományos cikket publikáltak, amelyet nem lehet vagy nem érdemes megismételni. Amúgy komoly esemény. A díjátadók többsége is tényleg Nobel-díjas. Tavaly például a fizika kategóriában a miért és hogyan gyűrődik az ágylepedő című kutatásért kapták a díjat. 2005-ben pedig egy magyar származású kitüntetett is volt, megosztva ugyan, ő a pingvinek székle a röppályájáról végzett számításokat. Régebben pedig egy amerikai matematikus azért kapott Igél e. Nobel díjat, mert kiszámította, hogy mekkora a valószínűség annak, hogy Mihály Gorbacsov az antikrisztus. Azt szokták mondani, hogy minden tudomány annyira tudomány, amennyi matematika van benne. Innen kezdve aztán a matematikusokkal a humort illetően is megnőnek az elvárásaink. Egyébként matematikus viccekkel is tele van a világháló. Az én egyik kedvencem a következő. Egy politikusnak repülővel kell utaznia, de nagyon fél, hogy bomba robban a gépen. Ezért megkérdi az egyik matematikust, hogy vajon mekkora a valószínűsége annak, hogy bomba van a gépen. A matematikus némi számogatás után azt mondja, hogy egy a tízezer. No, ettől egy kicsit megijed a politikus, mert ez túl on, túl nagy kockázat, és azt kérdi, hogy nem lehetne -e valahogy csökkenteni a kockázatot. Kicsit gondolkodik a matematikus, és azt mondja, tudja mit, vigyen fel magával a gépre egy bombát, mert annak a valószínűsége, hogy két bomba legyen a gépen csak egy a százmillióhoz. Esti Judit beszélgető társa, két matematikus. Rónyai Lajos és Schmidt Tamás matematika professzorokkal beszélgetünk a matematika és a humor kapcsolatáról. Számomra nagyon kedves könyv John Allen Paulos, amerikai matematikusnak és gondolkodónak a könyve, Humor és matematika a címe, amiből kiderül, hogy a szerző Paulos sok hasonlóságot lát a matematika és a humor között. Azt mondja, hogy mind a kettő intellektuális játék. Szerintem mind a kettőnek jellemzői a logika, az alakzatok, a mintázatok jelenléte, az, hogy szabályok, struktúrák vannak mindegyikre jellemző még, tehát humorra is és a matematikára is, a rövidség, elegancia, tömörség. Például a, a matematikának egy nagyon fontos bizonyítási módszere a ellentmondásra való visszavezetés, az indirekt bizonyítás. Tehát van egy állítás, aminek az igazságát szeretnénk bebizonyítani, és úgy indulunk, hogy föltesszük az ellentétét, és abból következtetéseket vonunk le, és ez valahogy ellentmondásra vezet. Most Paulos rámutat, és ebben szerintem teljesen igaza van, hogy ez a bizonyítási stratégia, ez az érvelési út, ez nagyon szoros kapcsolatban van, a milenne lenne akkor, ha típusú történetekkel, amivel tele van a humor. Tessék csak arra az sorossal gondolni, hogy ha a nagyina kereke lenne, akkor ő lenne a miskolci gyors. Ebből az is következik, hogy a matematikusoknak szükségszerűen van humoruk? Azt hiszem, igen, én azt tapasztalom, hogy legtöbbjüknek ragyogó humora van. Nekem például most egy holland kolléga Hendrik Lenszra jut eszembe, aki a Berkeley Egyetemnek volt professzora, most Leidenben tanít. Nos, neki egy külön lapja van, amit a diákjai szerkesztettek az ő aranymondásaiból. Mondott például olyasmit, hogy a matematika előadás, matematika óra bizonyítás nélkül az olyan, mint egy mozifilm szerelmi jelenet nélkül. És tette hozzá később, én most már a harmadik bizonyításnál tartok. Ha valaki egy matematikus társaságban van, például ilyen nemzetközi rendezvények szünetében, előadások szünetében, akkor állandóan itt-ott fölt a kacaj, a társaság nagyon vidám és fogékony a mindenféle humoros helyzetekre. És elkezdtem gondolkodni, hogy tényleg van-e valami mélyebb összefüggés a matematika és a humor között, és minden mélyebb tudományban alapvető dolog az ötlet és matematikában ez sokkal inkább előtérbe kerül, már középiskolában is, mikor a diákoknak különböző matematikai feladatokat kell megoldani, mondjuk egy háromszög szerkesztést, hogy a szegény diák tehát hiába tanul, akkor egy valamilyen ötletre van szükség. Tehát a, van valami csavar, valami a gondolkodás. Valami váratlan az... dolog. Össze az olyan dolgokat esetleg, amik látszó, hogy nagyon távol vannak. Na most a humornál teljesen hasonló a helyzet, csak az nem ötletnek nevezzük, hanem poénnak. A magyar matematikusok között talán Rédei László akadémikus nevéhez fűződik a legtöbb story. Ő Szegeden volt egyetemi tanár, 1970-ben húnt el. Az egyik előadáson azt mondta, hogy a matematika műveléséhez egy gömbre, és két fél gömbre van szükség. Az egyik, amivel gondolkodunk, a másik, másik ami ülünk. Igen, igen, igen. Hát ugye a matematikus fogalmához nem csak a humor tartozik hozzá, hanem szórakozott professzor fogalma sincs, Távol. Volt egy nagyon híres matematikus, világhírű professzor, úgy hívták, hogy Ries Frigyes, 1950-es évek elején hunyt el, egy meghívást kapott Párizsba, és Ries Frigyes az aranycsapattal együtt utazott. Szóltak a pilóták a Puskásnak, hogy aki ott ül, az a Ries Frigyes híres matematikus professzor. Puskás mindjárt odament, bemutatkozott, és mondta, hogy hát, professzor úr, bemutatom ittan az aranycsapatot, az ottan a Bosik, az a Grosics, az a Buzánszki, stb mire a végén Rísz Frigyes odafordult szép-szép, és kollégó is futbalozik. Egy hamis állításból logikailag úgy bármi levezethető. Rónyai Lajos. Ezt valaki említette a híres filozófusnak és matematikus Rasszel neki csodálkozva, ismerőse, hogy akkor azt is be tudná bizonyítani, hogy abból, hogy kétszer, kettő, egyenlő, öt következik, hogy ön a pápa? Hogy nem mondta Rasszel? Nagyon egyszerű. Ugye a kétszer kettő egyenlő öt, az úgy is mondható, hogy a négy egyenlő öt. Ha most mindkét oldalból elveszünk hármat, akkor ebből azt kapjuk, hogy az egy egyenlő kettő. Ugye az egyenlőség szimetriája miatt ebből azt következik, hogy a kettő egyenlő egy. Na már most, a pápa meg én az kettő, de a kettő egyenlő az egy, tehát a pápa meg én egy, tehát én vagyok a pápa. És végül jöjjön az összefoglalás. Mi szűrhető le abból, hogy matematika, élet, humor? Karinti Frigyes tanítom a kisféma című írását Latinovics Zoltán és Szejtler Zoli adta elő. A rendező Kaposi Miklós volt. Ha 9 kájhában 5 és fél nap alatt 12 köbméter bükfa égel, mennyi nap alatt tégel 12 kájhában 9 köbméter bükfa? Ha... Kilenc kályhában... Jaj, csoda van már ezzel a big fával. Ha kilenc big 12 tizenkét köbméter, akkor hány hm. Na, mi az, kis tanulgatunk? Apukám, mi az? Nem értem ezt a dolgot. Nem értem? Gabi, hogy lehet ilyet mondani? Hát nem magyarázták el az iskolában? De igen, csak hogy... Mi az, mi az, amit nem értesz? Nézd, apukám, ha 9. öt és fél nap alatt 12 kömméter bükkfa ége... El... Pap, perlapap, ne hadd, így nem lehet értelmesen gondolkozni. <gül> Tessék még egyszer nyugodtan és megfontoltan elmondani, majd akkor meg fogod érteni. Na, adj egy kis helyet. Ideülj, apa. Istenem, ugyanez a jelenet. 21 néhány évvel ezelőtt én húzottam így félre, boldogan és megkönnyebbülve, és az apám ült le így mellém, ugyanezzel a bosszankodó és fontoskodó arccal, mint most én. És erről, ugyanerről a példáról volt szó, akkor is. Úgy van, a bükfa és a kájha. Szent Isten! Pedig akkor már majdnem megértettem, csak elfelejtettem. Hogy is volt soha. Nézd, Gabi, az ember nem a szájával gondolkodik, hanem az eszével. Mi az, amit nem értesz? Hiszen ez világos, mint a nap. Ezt az első elemista is megértje egy pillanatig figyel. Nézd, fiam. Ugye itt az van, hogy kilenc ban öt és fél nap alatt ennyi és ennyi bükfa égel. Na, mit nem értesz ezen? Ezt értem apukám. Csak azt nem tudom, hogy az első aránypár fordított és a második egyenes, vagy az első egyenes és a második fordított, vagy mind a kettő egyenes, vagy mind a kettő fordított. Mi a csodát fesegez itt vissza az aránypárokról? Mik lehetnek ezek az átkozott aránypárok? Honnan lehetne ezt hirtelenében megtudni? Ez azért van, mert nem figyelsz az iskolában, hiszen te se tudod, hiszen te azt se tudod, hogy mi az az aránypár? Nemhogy nem apukám. Az aránypár. az ha? aránypár. Ha? az az a két viszony, amelyben a belső tagok hányadosa, illetve a külső tagok szorzata... Mondom, 11 éves kamasz, és nem tudja, mi az aránypár. Hát mi? Hogy mi? Na, megállt egy csirkefogó. Most azonnal elővezed a könyvet, és 30-szor elmondod. Különben. Az aránypár az a mennyiség, melynek két beltagja úgy viszonyi két másik mennyiséghez, valamint. Igen, apukám, de melyik itt a két beltag? A bükfa és a napok száma, vagy a kályhák száma és a bükfa térfogata. Na, megint hadarsz! <gül> ide azt a könyvet! Ide nézz, Gabiát, ne, ne, ne legyél már ilyen ostoba! Hát ez olyan világos, mint a nap. Na, ide figyelj! Ugye, azt mondja? hogy kilenc kájhában ennyi nap alatt ennyi és ennyi bügfa. Tehát, ha ennyi és ennyi bükfa 9 nap alatt, akkor világos, ugye, hogy 12 nap alatt viszont nem ennyi és ennyi, hanem... Igen, apukám, eddig én is értem, de az arány... Ne fecsegj bele, így nem értem, nem érted meg! Ide figyelj! Ha 9 nap alatt ennyi és ennyi, akkor 12 nap alatt mondjuk esetleg ennyi és ennyivel több. De viszont, pardon... Azért nem több mégse, mert nem kilenc kájhában, hanem tizenkettőben, tehát ennyivel kevesebb, vagy, vagy ennyivel több, mintha ugyanannyival kevesebb volna, mint amennyivel több. Hmm. Itt ez az aránypár, az aránypár, úgy van, nincs kétség, akkor ott egészen nyilvánvaló az apám se értette ezt a példát. Te most képeket nézegetsz? Nesze! Majd bolond eszek itt kínlódni veled, amikor nem figyelsz. Én pedig megkönnyebbülve ugrom fel, és a múlt ködén keresztül egy arc rajzolódik felém az apámé, ami nagyot üt a kobakomra, vígan és megkönnyebbülve, mintha azt mondaná, add tovább a fiadnak. Én nekem már elég volt. És fücsörészve, dugott kezekkel vígan indul el a sír felé, ahol egészen mindegy, hogy hány nap alatt égel kilenc köbméter bükfa és 60-70 év élet. És ezzel Humor és Tudomány című sorozatunk véget ért. Munkatársak voltak Debreceni Géza és Pintér András. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő Lukácsi Béla. 2008. február 15-ei adásunkat ismételtük meg.